محترمو اور خواتین السلام موبایل نمبر 070 222 909 دا بو نہر رجلی والمراته عن خزاب شعرها بسواد باب دې په بیان د دې کې یو سره او زنانه دوانم منکړی شي وی دي چې دایې د رنگ ور خپلو خپل ویښتو ته تور راغلی دا ماصله د لورون تیر شوہ کړيوناري نه ګی او سر سپین شي نو دې ورته د تور رنگ نه علاوه چې کوم رنگي خفي ورکول او دا جایز دی بلکې بعض علما ورته سنت او مستحب ویل دي یو زنانا داود آغی سر تک سپین شو نو دیم دا تور رنگ نیلاوه با نور و رنگونو توروله شیخ و خالص تور رنگ دا پشریت کې منع ده تجابر رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال نا فرمائی او تیا بِعَبِي قُحَافَ راوستے شو عبِي قُحَافَ والدو عبی بکر مصدیق رضی اللہ عنہو اغا والد محترم د سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہوما یا مفتح مکه ته فرض د فتح مکه ای د بدیواله سی د مکه په فتح په وخت ایمان راوړی مکه مکرمه چې فتح شوا د الله حبيب مدین مکه کې چې واغ وخت ایمان نوروړی د اعث کال چې هجرت شو میمان ایمان نوروړی چې مکه فتح شوا نو حضرت ابو قفهه رضی الله میمان ایمان راوړ او تكنو موسیمان ابن عامر د کنیا دا. دا ابو قفهه خپلنصو عثمان ابن عامر رضا چون کی ګډا خړې وراس هو وليه يد هو ایمان ایرانو پرز د فتح زمکه او هو وسرد د وليه تو ګيره دد کس صحامتي بیازن صحامه ويو بوټه په صحرا کې نراغه پانی ماړو می ویټولې سپيني وي هغه ته صحامه وایي بیازن په سپینوالی کې دا سر او ګيري و اقتدار تا به چې دا غوټه د صحامه نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایل غیرو ھذا میرا سکین وی اختلاف ولا پس بدل کئ رنگ ولا ورکد هو وجتن بوسوادہ د تور رنگ نوزان ساتای رواه مسلم تہ بعض عللتی غمر فی صلیلا ورا بعض ملیاں او بعض نیکان خلق پتور رنگ کې مبتلای نو اکثر داوام غریبانان پر شک کښه وېرفلانے ملاقات وي تور او فلانے غټ ملاقات او غیر له تور رنگ ورکړې نو ګره مولا او پیر په شریعت کې دلیل ته تو ارجهانو سردار فرمایلی وجتن بسوادا د تور رنگ نه جان بچ کئ نور دده د ګيري او د سردا ويخت په سريقي نکرې زما رنگ ورتئ اي ته تور رنگ نه ار رنگ جايځي او دا حکم د نارینو زنانو د وانو د پاره ده هر واه مسلمن د دې حديث روايت کړی دی حدیث روایت دے امام مسلم رحمه الله باب انهي ان القزع باب په بیان د نهی کې د قزع نه قزع وهو حلق بعض الراس دا خریل د بعض سر دی دون بعضه علاوه د بعضه نا ایو سړی نیم سر خریل او نیم پرې خپل دین په شریعت کې منر عمله ویدہ کړه ماشومان مبارکینو مور خپلار په ګنانداری یو کلوي سړی راته دا چې الله حبی فرمایلی یا بسلې ټول سر فریزي او یا بتول مساوي طریقې سره کمای یا بخړی نیم سر خریل او نیم پرې نناره وایي یوه چې نن غواړم باز د حاجیان د دې خبره مشاهده کړه باز خلک تل غنی عمرې کوي نو مری خبره غنی عمرې کوي اگر څو لم او دا سې کېږي چې څومره وخت سړې دا د مکه دنه داخلي عمره لیلوې څومره وخت چې عمره کیږي او د عمره اندازې سړې و لګولا او په دا وخت کې سړې طواف کوي نو دغه طواف نو سواب د دې وړي عمرې نه لري اما لنفعل نسو بیام جهیزی و بای صعبونا دا ثابتی شری داس وخت عمره کی چې دوره په دې سر خو اختراخ ختمی کنا بعضی کسان ان ته جنا پوید وجه نه داس کیو چې دا چامانینا لکه را عوام او د نن زمانی سر یو غټه خطنه دامه منه چې شو د چامانینا سر سړی یو گمراهی ته د دل نومیخه او بس وڅری پس روان کینو غمریان ولملی ونه وای غمریان ولم بیا گمراه د نن زماني یو غټه خطنه هر چا یو کار روان کړي د علماء نه پوښتنه کوي راته دین وای اگر عمره ای توبہ دی د دین موږ خیر نو هغه کی باید خلک عمرو کی نو دا چې سلورم ای صد سالو خره نو بیا کی بل عمرو کی نو غدې م ای صد خره نو چې بل عمرو کی نو غدری م او خره اعلان کی د دوارو جهانو سردار زده نن باندې کړي و ایباحه کل کی او دا خبر روا ده چې ټول سرو خره بل رجل د سریه پارا دون المرأه زنانه د پارا سر خرین یا اغه کمول د عمره او حج نه الیوا حقیق من اندازه ده گوتې دی بندم را د دې علاوه کسر لړندای د داور تا زنان لپاره حرام دي ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت کیا لری فرمای نہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القزع اللہ حبیب منا کړي د قزعنا چې نیم سروخره نیم پریزې بازی سوخره او بازی پریزې متفق علی تا دار بخاری او مسلم شریف حدیث دې یدي یو ساله ح عمره لاله او ساری لوی لکه د ناری نو د بار حضورې پاک سر سر پرې خره تر وګو پوری تو غونو پوری نو که سر لوی وي نو څالو رمایڅه دې کټ کې نو وس سره حرام او که سر وړو کې نو بیا بغیر د خریلو نه بل طریقه پکې نشتا وعن هوذہ د ابن عمر رضی الله عنه روایت ہے قال را رسول الله صلی الله علیه وسلم سبین ادوار جهان سردار او ماشموکه کو تو کت خلق بعضه را شارراته پریکړې او بعض ویخته د سر دا ووته رکا او بعضه پریکړې شی و فناحه من ذلک ده الله حدیث دین مناکل وقال وی فرمائل احلقوه كله یاورتطور سرخره او اترقوه كله یا طول پریزئی ہتا کوم راو لمالی کیدی کدا ضرورت د وجنی کباځ سر کې زخم نه نه کایوی او لاغن نه کو د زخم زې کټکه نو دا عذر د بیا جایز پرواهو ابو داود بیسناد صحیحن الاشرق البخاری و مسلم رضي الله دا عبد الله ابن جعفر عد النبي عليه السلام درځو او علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ورو ده په جنگه موتا کې شهید شه وي نبی عليه السلام امهاله مهلتي ورګړو علي جعفرن اغا بال بچي جعفر ته سلام څنګه درې زده ایک هات نګټ غٹ کم شي وي بدرو رزن په ختم دي دای پلا شهید شه دراغا غا بيبي کوڼ نواو يتي مانان بچو ته درې مهلته ورکو سم ما هم او ګير الله حبيب دخل ترځي کور ترا فقال ویلا تبكو علاخي بعد اليوم جڑا مکوی زما پرور دلیر از نرستو پس نور هم مکوی سن مقالب او فرمائل او دعو لی بنی اخی ما ترغوالی اغبچی درور زما نا اندر تخیجر الله حبیب دیتی مانان پر ورش کرے ننوی پلار وفاد شي نو اغخپل یتی مانان در پدر کی او ده حر سن محروم کی فجیع بنا نوی راوستی شمونگا کاننا کا افرخن منګدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم تراو استې دا سی سیتابو چې دا نار مغایب شي دي نار مغایب شي دا سېلته وزر مزري دي کمزوري کأننا افرخن تابوي چې موږ د پرېندې بچیو فقال الله حبيب فرمایل ادعو لي الحلاق ما تا اغه سر خريون کې روبلې حجام و نای ناور ترغهفته شو فهمرهول الله حبيب حکمو کو فحلقروا سنا نو زموږ دا سرونه یو ماشومان ته سرونه اخره نو د امثالنا چې د هه عمره نه علاوه هم صرف رین جهیز او درستی وای د سرونه د ایتول اخره دی ماشومان ته الله حبیب ته پتاو جمهورې پوند شوي او دورل وی غم پراغله چې دا د بشود دی وي ختو حفاظت نشي کوله چې دا ولا منګز کی دا ولا ورکی نو الله د حبیب حکمت دا سرونه ورته اخره رواه ابو داوود بیسناد صحیحه انا شرط البخاري و مسلمين علی رضی اللہ <سؤال> عنہ نے روایت کیا ہے فرمایا رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلیک المرءۃ راسھا چی کلد کی او زنانہ سر مدینے من کڑی او زنانہ بس سر لنڈے ایمنہ سر بلنڈے ایمنہ حج عمرے لکلاڑشی نو ددی سر سر چ برابر وین گور د گوت دی یو بند و مر د سی والی بدار حرام نو وتا اللہ حبیب منا فرمایلی چی زنانہ بس سر خرینا او د زنانہ دا سر د لنڈول نہ با تحری مې و شارې ووشې وشرې تدي د لار باب د په بایدوالي مصی بال وختري او هغه دې وختو سره تی او د ته ویدام وي دالهما کرا مشاره نو کي دا اوس یو او ککسې لاجر په سر کې دا وخته چې کي وک و وئ و روواې نا دی ذلك کي سر سرار انسان ویخت پې و یاو تا چيوي شي پدي غنجي سرونو کي سيته ڪري داټول حرام دي اواو ناجيز او ولوشم اودارنګي خاليله لګول پاخه خالونا لکه باز خلک ناپوه پري لاس مان خنوم وليکي ورادم پدي وشم کي راضي بازي علاقو کې دا رواج دي چې زنانه یو بلتا پاخه خالو د یو کچ خال نو کچ خلک مثال فطور جنانه لګی نو داږي ته موږ درس کی تفصیله ذکر کړه تاسو خال بلکل بالکل سرمن کی وردن نشي نو دا حرام ونار واره اولماوی کری چا ته داسې کړي نو د دې ازاله ولرکول په لازم کې وګړې تر تکلیف ولا رسی نو بیا ل اخلاص فرتوبو واسه آئنده داسې نه کوي یدې لپاره د توبو واسه ولوشره اے غاخنو کیسه کوي باریکواله یو بل نه کوي وهو تهدیدل دا باریکول د غاخنونو قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی جل و اعلی ی ندون من دونه الا اناثم و اذا مشرکان نرا بلی ما سیواد الله او جنانه او ذا و اي يدونا وديندا ولي بحقيقت كلا شيء توه ان مريضا مگر شيطان سركشا لانه الله او الله پلات کرے وقال ودي شيطان ويدو لاتخذن من عبادك نسيبا مفروضا ها ما غازبني سم ساده بندگان نهسا مکرر کرے شو وید گمرا کو لو ولو ديننهم او ها ما غراكم شيطان الله توي ولو منينهم او ديتو اومي دونا ور زو غاني مخلا وال مررن نه هم محکم ورته کوم خليو کو نهاده ل نو دای به پریکوي وګونه د سناو بعض د خل به ور نه پږې وګونهې پرېږې دپونه پرییکي څوک د خورو حیوانات نه پرییکئ واللهامران نه هم محکم ورته کوم غه ییرون الله دی به سکئ داله پ دایش مبدلی نګوره د سرار د یختتو سره نور وخت دا تغیر د خلک اللهئ پ په خبرهانه. دارنګ یو سره د ناری دی د زنانو هونته کار کوي زنانو د ناری نو هونته کار کوي دا ټول په تغیر د خلق الله کی راضي الاایاایا دا حدیث من شاء الله بیا وایو پر دې باب کې د دې مسلې بیان کړه چې زنانہ وا د سلو ویختو سرا نور مصنوعي د بری ادم او ویختل پی وس کوي او دارنګ یې فخ خالونه باندې دارنګي د غافو نو په منس کې کلاواله بنره ولي تحديد الحسنان شو ورتوي ناسما رضی الله تعالی عنہا روایت ده ان امراتن چې بشکه یوزانا سالت النبی صلی الله علیه وسلم ته کوس د نبی صلی الله علیه وسلم فقالت وقالت ندغ زنانه فرمایلیو چې یا د الله رسول یا رسول الله ان ابنتی بشکل لرزماچرا اصحابت حل حسبت د هغ د حسبی بیماری ددللی. بعضې د حسبي معهې کې په دی چی چک سره کړی خو بعضې و یعنی یو خارخ راغلی و او د هغ د وجه نه د غې د سر وخته د غسپونی او خاارخ د وج نه ټول رژري فتهمرره قشار نو د هغې د سر طول وخته ورزیريې زوجو او ما خدا په نک ورکي یا زه د دی د نقا د وورپو اراده لرم. نو یاد اللہ حبیبا افاسلو فیه افاسلو فی زمسنوعی ویختد دید دی سرسر ملاوکم او اس طریقہ جونکم فقال دوارو جی حرام سردار وردو فرمائل لعناللہ الواصلاء ویلانت فرمائل دی اللہ الواصل پاگا زنانچ داد سرسر مصنوعی ویختد پی وزکے یا پاکہ دا اس کے علاج روتے ہو پسر کی کری والموصولاء او چابانېغ چاوانېول موصه هغه پې وسکې شوي وااصلله خواغوه چې دا بس نووي بال دبل سره پې ووسکوئ موصول هغې لوي چې د چا سره د کار کې دی شي د چې څوکې کوي نو په دبانمل الله لانت وئ او چا سره چې کېد شي دچون کې دا کار د ګناې د ګناکار کولو او پهغې راضې کېدن په د دواړوانې لانت دی متته فونلی دی وفی روواتل پیو رووات ک داسییم دی چ الواصله والمستوصله واصله خو هغه وا یعنی هغه ویخته ملاوون کی پیوستونکو مستوصله هغه وی چې هغه د دې ملاوی دوه خواهش لري او قول هذا وینادر صحابي فتمرق واذا فراثر دو مانسد انت سرداغې د سر ویخته دوری د دې وسقطه ورزیدلې ولواصله الک یغه د ته څیلو شعرها چې دا پیوست کوي د ویخته سره نور قبل وی خط سره اشاره غیر حیاده بل چاوی خط د شیعرن اخره د نور وی خط سره موصوله هغه دا یو سلو شعره ح چداغي وی خط پی وسکول شي او موستوسله سکه د التیه زنانرا تسالو چدا سوال کایمن یا فالو لها دا غچانه چې وو کی دې سره زالک ادا کار وانا اشار رضی الله عنها نحوهو د ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها نم دغشان حدیث ده متفق علیه نو ګره د ویختو سره مصنوعي ویخته په اسکول یا دو سلاج سره په سر کې کرل دیوانه الله رب العزه لعنت ویره اداکار گناه کبیره ده ده همید ابن عبدالرحمن رحمه الله نے روایت ہے انه سامع معاویه چې بیشکدا ری دلی دی د معاویه رضی الله عنه نا عام حجه پکال د هغه چې هغه حج کړو نو معاویه رضی الله انه په منبر ولاړو علالمنبره وتنا ولو پلاسو کې راغستوا قصتا من شعر يوهي صد ويختوې د ويختوې ويسه په لاسو کې نیولې او په منبر ولاړ کانه او وطن او قصتان روايه استا هغه 600 ويختو کانه فيه و په لاس د یو سوکیدار کې دامنر المؤمنين معاوي رضي عنه سر سوکیدار ولاړ او حفاظت ته پاره ناغره ويختلاص په مرکرو په منبر ولاړ او غويختي دا غد لاسونه رواه فقالوي یا اهل مدینا آیا حلل مدینا د مدینی واللو نه او لما او کوم ستاسو او لما سشول ځکه د دین د ممسائللو باید کوله او د حراونه د خلکو بندول خو د خولی په ذری دا د چا کار دی او د لاسو په ذری بندون د چا د خلیفه او د حاکې ووقې مواهشول تاسو او لما سهتون نهبي صل الله عليهله صلما. معروضی دې دې نبی صلی الله علیه وسلم نه ینه چا غی منه فرمایله مثل هاذا د مثل دینا ويقول الله حبي فرمایلی انما هلكت بنو اسرائیل بیشک هلاک شوه وبد اسرائیل حين اتخذها لسا اوه چکل اداکار دا غی زنانه ورونی او شوروي تو وختو سره به نور وختو پیو سکول او په دې طریقې غی به حیاه شورو کې نو تباہه غېد تبهایی او ذریعہ جوړه شو او په دي طریقې غې تبا او برباد شو متفقن علیه ابن عمر رضی الله عنهما ریویات ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې لانل واسله و الموسطه سلا فواصله او مستوسله دواړو زنانو باندې لانق ویلې سوچ چې دبل سر سره ويخت پیوس کی او چاسره پی کی, چا کی دي شي والواشما والمستوشما دارنګ پخال خال لگاون کې ول مستوشما ول مستوشما چې دا خال لگاون کې دا مستوشما چې دا د بن ندې خال لګولو مطالبه کوي متفقون عليه وګورئ چې دا امام قرطبي ذکر کړی مو درس کې تفصیلا نوې دي چې دیو کې دا وشم نه مراد هغه وشم دی چې باځې زنانه یعنی د سستنې په ذریعه د بدن یا د مخصوصه سکی ویني او بیا باقي غیرنګ ورګن نه کینه په وینه کې پاتې شي په بعض خلک په دلیل اسن نوملې کې څوک په سنخه جوړای نو دا حرام وشم د ده گناه کبیره علماو لیکلي چې چا کدا اوکل نو د دې شي ازاله په ضروری دا او کچنډه تکلیف ورته راسي دوه ځکه د دین نو ریکول کول دا شي چې پورا غحب نو چې تکلیف راسی نو بیا د اخلاص سره ته غواسی او هر کدا چې وی چې مثال په تور باندې کچ حال لکه زنه په مخ باندې کچا خال د زینت دफारې لګې یا حضرت عثمان رضی الله عنه منسوب دی او علماو ذکر کړی چې بعضی معشومان داسې خاصو چې باندې په نظر لګې دوی نه وی په دې زنه ورته تور داغو خال لګوي هغه کچا خال وی نو دغه اړدی او کچا خال دا ناروا نه دی او په نه شریعت کې منراغلي متفق علیه ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده یې فرمایله ان الله الواشم دا اللہ حبیب لعنت ویلے دے پا خال لگا ان کو او سوک چی دی مطالبے کئی والمتنم سوا کے متنم سات او زنانو لوئی چی دا دی دی اخپلو روزو نا داوی اختو باسی او دا نرائی کئی نوکیو زنانو دا دان سردہ سی کئی نو دا کارم دا دی حرام دے او قبل زنانو چا سرکئی نو پا دی بانیم دا اللہ و دا, اللہ دا او دا رسول اللہ نتے او دام دا دی زمانے پا فتنو کرا دا تا دا دا او دا غي نبی وختي استم دا مثلا ځینانو په مخ باندې کوي وخت وی او غل ریکي نو دا غي ورته جواز شته خو دروز ویخته شو کول اغل نه ریکول او باریکي کول الله پداسې زنانو لعنت وای والمتفلجات للحسن متفلجات دي ته وای اې د بعضی زنانو هغه په حالت د زوانای کی خوبصورت وی داسې وبند لري دی نو په اړه کې د اسلام نمک دي ګډایګان او زنانو دا طریقه وا چي سوان کول او داسی طریقه به کوله هدایو بللا س کلاو کلاف کارشه د حسن د پاره نو پدای باندې لعنت ہے والمتفلجات للهسن المغيرات خلق الله چې دوی بدلون کې دي پیدایش د الله لره فقالت له ویل ابن مسعود رضی الله عنه امرتنی او زنانہ فی ذلک پدې کې چې راتګوره پدې زنانو لعنت ہے او ما کو قران شریف دا ول نہ ترخیره او د دې خبرو منفقې نشتا فقال ابن مسعود الله عنه ویل ما چې <سدی> دي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې لعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فی دا دا او هو په کتاب الله اویدا خبره الله په کتاب کې قال الله تعالى ګور دا ډېر آیات دي الله فرمایلی دي چې دلوي شان خاوونه وما آتاکم الرسول فخذوه هغه دې درکې تاسو ته زمما پیغمبر نو رويني عمل پیوکه وما عنه هغه او تاسو ته مني کوي فنتهو مدارې نه منشي متفقن عليه المتخلجه کومې زنانه توې چې متخلجات کې ذکر وشو هي يې تبرو دا غذرالانه صبرو ذمن اسنانها چې یعنی سوال وې په دې خپل غاخنو لې يتباعد بعض وهان بعض چې بعضي د بعضي نه لری شي قليل اللغنت وتحسنوها په دې طریقې دا غاخونه ښه ستکې غره یو سفای د مسواک ذریه یا پنور د بیان او مخصله طریقه ده دې نه مراد ده دې هو ته وشرم وای والنا س زنا الذي تخصو دغ زرانانه د چې دا, دا, دا اخلي من شري ح غ داغويختو دو د نوورنا و توقی کوه او دا روز وورله نرایک ل يصره حسان جوګرج خستا وال متن ن متاءله ان ده تامرو چې داهم کا من يفلو بههاظلك نوور ت چېدي سره ده کاروکر با نه د پهیان د ن ی او د من ان ندفي الشابي د شکول او د سپینو ویختو نمن اللهیت دگیرینه ور راس د سر نا و غیر او د دین علاوه یو ناری نه یک زنانه ده نو کدی یو ناری نه په او سر کسپن ویختوی نو د دې د شکول او نا شریعت کې منراغ لیدا او کدی یو زنانه په سر کسپن ویختول کې یو داغه شوکای نو دام حرام کار کای وانت خل امر دی شعر لحیتی او دی باب کی مند دا دشوکولو دا امرد آغا نوجوان تاوی چی راغ دا گیری نوی نوی ویختبت راختو والے شعر لحیتی نو دی با نشوکی آغا ویخت دا گیری عند اول تلوعی هی فوق دا اول راختو د دیکھے تیو نوی نوجوان لیو دا آغا دا گیری ویختبت سو سراخی جی دی شوکی نو حرام نی او کې وزنا نه نارینه خل او ویختو ویختل لري کوي نو حرام دا حرام دی دا راه مخل کو عادت وی دا امر ابن شعیب ان نبیه ان جده رضی الله عنه روایت ده جنوي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دی لا تنتف الشيبا تاسو سپین ویخته شو کوي ما نور المسلمي دا خبر وړانده مسلمان وی یوم القيامه پرذ قیامت را. اې دې په لغورای پر از د قیامت بډې رښت سخت تیاروي او د کافر د پاره بډې رتیاوي وړ نه وینا د مومن مسلمان د پاره ورڼا یو د دې رڼا د اسباب دي یو پاک اسباب د رڼا کې پر از د قیامت دامه چې یو مسلمان نارینه زنانه اوخته په اسلام کې سپین شي داسې کې نوخته به الله د رڼا یو سبب جو او دایو عزتمه راغلي راغلی حدیث کې چړم به فقیره کې سپین یوخته د ابراهیم علیه السلام لګی رب العالمین ته زما معرفه در سری الله ورته دا عزت ته زما خلیل وی الله نورم د عزت را له سیواکي نورم د عزت را له سیواکي هغه را وخته چې کله یو سړي په اسلام او مسلمانای کې سپین شي د الله عبادت کوي د دین خدمت کوي او په دې کې ګیر سپینه شو په دې روايات او کراغلي الله وايي با چې څا په اسلام کې ګیر سپینه کاو د جهنم اور ته ورغورزو لاتن تفوشوا تاسو مل رکوی مشو کوی سپن ویختہ فائن نو نور المسلمی دارانا د مسلمان وی فرض ز قیامت حدیث حسن دا حدیث حسن نے رواه ابو داؤد د دې روایت ما ابو داؤد او امام ترمذی کړه ون نصائی امام نصائی رحم الله بیاسانی دین حسن یعنی پسند اس اسانی دو حسن او سرا او امام ترمذی ویلی هو حدیث حسنن دومل مؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت بی بی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي من عمل عملن چا شامل کو یومل ليس صالح امرنا ناجی پاغي زمون حکم ني فوردن دا عمل مردود ده او دا مقبول نه ده چونکه الله حبیب دښمن وي خطو د ګریو د سر نه د بری کول حکم نه یو سړی دا کای نو د اخر رده دا نا منذور او دا ګناه ده راواح مسلمن کراحت باب کراحت الاستنجاء باليمين باب ده په بیان د دې کې مخرو حدا استنجاء په خلاف ومسل فرج او مسخول د عورت باليمين په خلاف من غير عذر بغیر دوزر نکي او شليله عذر ده تا غسل اساسه سره شټنه نه ياغه زخمي ده نو بیا خلاف باندې د استنجاء کول شي دا بی قطادر رضی الله عنه روایت تش نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایا اذا بالاحدكم كل شيء واڑ ګولکی او پتاڅه کې فلایا خوزن ذکر રહو لدیدنی سی خپل عورت به يمینه په خلاص ولا یسنج به يمینه او ندیسنجا کئ په خلاص ولا يتنفس فی لنا او یو سړی چې مثال پتور سسکی نصاب په لوفی کې پدریو ساغان او وبس کل او هر په یلچه سال نو لوخه د خلینه لری کی نو په لوخه کی ساغ استل دا حرام و نارو دي دیو جنو له باوی کلی باځ خلک ته دو چولې پکه ورکي یا باځ اوقاتو کی هغه ترکاری غړی نو ده په پوکی ته غړل لږکای نو د دینه من راغلی لقدادر ترس در روان دي ولایت تنفس فی لنا او دی سا ناخلی په لوخه کی متفق علیه او فی الباب احاديث کثیره صحیحه پدې باب کې هغه حدیث ډېر دی او ټول صحیح دی ټول حدیثونه صحیح دي باب کراهه الملشي فی نعل واحدۃ بعد ته بیان دی چې مکروه حیتل فی نعل واحد یو یوقیزار کې ایو سړی یو خپل سپلای او پیزار او کړي چې له پخله کې نشتا نو الله حبیب وای دا تللی مکروه او ناروا دی وحفین یو یوق دې موزا ټول یو بل کې نشتا لغیر عذر بغیر د عذر نه کوزروینو خیر دی وکه هې ف ناړې او مرو ه غستل د پیارول خفې او د موضی قامن په ولاړه لغې د ووز دوزرنا و لما وولیکي زنې پیظار داسې دی چېغ خاامخ به تړي او خ په کې زور باې نو کله په ولاړه سری کوي نو درا غورځدو خطره او تریف دی نو په ولاړه دی چا نو دا رووادي ديله به کي بعضې پی داسې دی چې د تړل نشته. او پخو کدا دنه کول لکه سخ بوتان شان تکلیف نشتا نا که په ولاله مشی نو خیر ده حکم په زار لکه سپلای سختی سختی بوتار ني راوي مزي تړي ددوار جهان سردار فرمایلي چې دا په ولاله ناروازي په نحست به کي سړي تابو هر رضي الله انহু نوي روایت دا مستخل سنت ده باقي خدا صادق اېړې ني شپلي مبلې نا پخو کي سړي واچي او بوتانو په په نحست يا شول مستقل سنت دي ودا تفصيل پکې چې باز شه پورا آغاز نکی کل ورزی نکی رضی اللہ عنہ نا په ولان نه کی بلکې په ولان کله شهره ورځي نه غی لا نه کی دا ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لایم شهادوکم ندی دیو پتاسو کې فینا علی واحدن پیو پیزار کې پیو سپلای لیان علهما جميعا یاخذ دوار واچي او لا يخلافهما جميعا یا لدوار وباسی وایو وجه داره تعالی د دا حبیب په حکم کې حکمتونه ډېر وی سو لماء معلوم کړی او صورت نه معلوم وایو خو کیو سپلای د جولیو بل خطید غشاله میزان دی اسره پزوربانی ذلیل کای دا ذمدار چکلای تی وی توازن برابر نه یوخه کی سپلای دا بلکه نه لا ناغتلو کی تکلیفته او توازن برابر نه تکلیفتی جوړه نه یا ګور یادی دوار او باتی یادی دوار واټه هه پیدل ګرځې دلم جهیز دی بلکه عمر رضی الله عنه وی لازم کړو خپل مرغرو تبی صحابه او ته پیدل پیدل ګرځي وکړه پیدل ګرځې دو سرا یوخه ډېری دینی فایده دی کله ضرورت رازي مبا پيدن سره ګرځي دي نه شي وفي رواتين او ليحفي هما جميعا ياخذي دوانه قيونه تجارو باسي يا دي دوانو کې واشي متفقون عليه وان هو دي دغه بوهر رضي الله عنه روایت ته وي ما وريدي د رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولش فرمایلي اذا انقطع كل سنا لي انا لي احدكم اگر تاسو ما د پیزار دی یو تاسو فلایم شي په نو په بل کې دي زین حتی یصلحه خاطر دی چې درست کیږي یدي کوم مول کړي وای د نبی له سلام ته زمانه کې دا سې کېړې وي چراغي غتسمه وښلې ده م بیا کېړې پخپک نه شولې نو کوم باز کېړې داسې چراغي او تسمه وښلې ده نه پخپک نه شولې نو چې هغه پخپک نه شولې اوله دی چولې نو دی لمن راغلي نو الله حبيب او ابله وتروي چې نه کې د درست کړی اور باضی فیزار داسی کداغی او تسموش لګینو بیا ام اغه اچول شي د راغی بار ک دا حکم نه دی په خبره پوښوي ک پوښښوي رواه مسلمن بجابر رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دا این تا ال رجل داسی فیزار دی واشي یو سړی قائمن په علاړه بلکی کی دینی ولا چکل راغی پاشو لکه د ناس ضرورت ته رواه ابو داود بس نعدن الله باب نهي انکر کیناره فلبیتی باب د په بیان نهي کې د پره خودو د بلورنا فلبیتی په کور کې اند نوم په وخت خوب کې ولاه ویه یادې غونده سوان برابر سوان برابر خبره ده سی سراجین چې دا دی و بلی یو غیره یادې نه لا و بلایې په خوبدا سې دی وی وی چې راغې نه اور بلګې دو نو کومې دی وینا چې د وور لگے دو خطره دا اوسو کو د کی ګیله حکم حکمدارې چې دا دی وو مړکای علماو لیکل د اړتیا کم مثال په تور بیلی داو بل فنري نو چون کې د دینه دی وی په دور خطر رشتہ نو بنابر بر ضرورت کیا وسړې دا بل پریزي نو د دې جواز تا وګره دام دا چې کم خلک دا شي وی چې ویلا ضرورت ډېر بلفونه فنه نو په شرعیت کې د دې مناله دا ادم نه چې ګوره د دې حکمخه په باندې دونو کې کده ویلې بنشت په باندې د کېстаў نو کوم خلکو باندې چې بل نی هغه به ځای بجلی دا اسراف ده دا ده او دا نارواجي به ضرورتا بل فن زیاد بلول پدنه کوټه کې پجماته لکه زمګور ساسو شریعت د اعتدال حکم کړی یو سړی گزاره پیا او بلف باندې کی او د دې دغه نه علاوه نور لګي دا شرام په اسراف کې راځي ابو نعمر رضی اللہ عنہ مار روایت ته نبی صلی الله علیه و آله قال فرمايلی دی لا تترکونا ارا مفرزئی اور فی بیوتکم تو کورونو کیچو دکیږي سینتنامون کم وخت چې تاسو دکیږي کل راسیوی داغه اور نه د شپه اواو سلی راشي اورو لګي او ټول کور متفقن علیہ ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایا اخترق بیت سو زید نے یوپور مدینہ منورہ کے اعلی اہل ہی اہل مانی من الليل لشبیلہ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرکلے بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شانم دیدحال قال اللہ پیغمبر فرمایا ان هذه النار عدو لكم ودا اور خستا دشمن نے فاذا نمتم کل چود کی گئی نو چې د دې د وژنه اورن لګي پور ور مو نسوږه متفقن عليه د رضی الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلیږي غط الاناء فتوای لوخي چې د شپې او د کیږي اے لوخی دې پټوي باید روایت وکړه غلی کله د شپې د اسمان په طرف نو باغانه نازلې نو کم لوخي چې پټوي هغه وبا او مرص باغې کې نه او کم لوخ هي یو خاصه پروت او علاغه سرغن پروتوی ناغه و باب که را نازل شي غطل الانا وکلا داسی وګوره زهريله سيزونه ګرځي گند سيزونه د شپيه ګرځي نو چلوخه سرغن پروت ته ناغه کې خراخ خاک سټلو کې غطل الانا نل الله او الله د الله حبيب حکم نه پټوي لوخه وا او قصقاء او په خا به ګوره مشکونه وې د دې داخلي ته میرو جنګره مشک سره څوک ځاله پیدا کول شي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي یه دا الله د حبيب بري او خبره د دنیاوی او د خیرت د فائدو نه ټاکه پرته ده هرور به خلک تجربې کوي خو د تجربې خبره چې شی ثابت شي خو ځیدا او مؤمن به ویلا تجربې د الله د حبيب خبره تسلیمای حافظ ابن قیم رحم الله کتاب طب کې ذکر کړي چې الله حبيب بکم کومو به نو وي تازه استعمال کړي مشه باده ز روان پروت او علماو لګري او مټم د مشغله سره او دغه چې په اوچت یا مشک رازون پروت چیرې هوا او ويروي د یوغو کې به بالکل جراسیم ټول ختم شي او پای کې یو کس هم تل عزت او خن راشي د دې وجه نه باید لا کوڅو سم دا طریقې اغې د غړو منګور په اوچت ځای جوړ کړي او په اوچت پراتی هوا یې وای راوې دغه بانې چشپتی رشی داسکل الله د حبيب بزاشهوب استعمالولې د مشک او د غړی د یو حکم دی پدې هوا لګي او دې نه بل طرف لاسی وی چې د هوا اغرات وردن کې نو د دې مشکونو خلې وي ته لای او که اوسه کا تړای د مشکونو و اغلیق الابوا او د شپې چوده کېږي نو دروازه بندوي او د ای لوخه پټه دروازه بندي نو بسم الله او شروع کوي کمشي سره د بسم الله او علی شن شیطان تکلیف نه رسېنه که باځه مسائل موږ لډیر راځي باځي کورونو کې به جنگ هم وي باځه خلک پخفل لازمانه سنبال پیچی کیږي او شراوې لکمې پټه نو په کور کې د خواخا او د دغه جنگ نن او په رضامنو جنگش علامه کې مسله راسته ده چې کم شې دې بي کليمه کې خو شیطان دا غي نه پټولم کوي او کتاب بسم الله او کې وګوره نو شیطان غي نه پټول نشي کولی دا څه مسلې ډېرې راځي چې یو یره مونږه کیدو پک په لاس او تاله لګو بیا چې ګورو ډوره پکې کمې نو دا شیطان سره دې پټول کوي واغلقل ابواب او دروازه بندوي واته اس سراج او دې وی مړې کوي فإِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكٍّ شَيْطَانٌ لَا يَحِلُّ سِقَاً ده اغا مشخلشی تردینو اغا نشی کلاوولے ولا یفتحوا بابن او ده دروازو بیا کلاوینشی بسم اللہ سر شي ولا یکشف ایناغن او د لوخ سر گندینا فا ایلم یجد حدوکم کچرنو مندو یو پتاسو که اللہ انیارد علا اینائی عودن مگر دا چی کی دی دا تی پا دی لوخی بانی یو لرگے ای نورسنیش تکنن نو دا چی مثال پتور جام پروتتے نو یو لرگے پی دا سکی دا وسم اسْمَ او الله همم د پوالي فف نو داې کف الفقا ف د دغهوي مګګ کانو لي تو زمو على حلل البتي بته هم سوزوي پهې کرووالووانې کور د دوي کلګوره د تیلو اوړويبل د غ بای باغ په خلله کې رانا به د د نه رووط نو اوورغو لګدو باب نهی عن التکلف باب دپ نهی کې د تکلف نه چې شریعت کې تکلف معنی لري لکه قرآن شریف ایت ته و انا من المتکلفین الله حبیب واذا التکلف ولو نه او حدیث کې د صحابه کرام مبارک راغلی او اقلهم تکلفا تکلف څه کوي وهو فعل و قول دا یو د څه فعل او قول چې د دینه منا راغلی را پدې تکلف کې نام نه چا دمره وسلی د دې تفصیل کو او تعالی په دې شاشه ولا پټي ورکه دې تم تکلف وای درنګې داندې ای ملمدې شو یا واده کې او د خپل صدر نختي وباسي نو واده کې لکونو بیا سبا ټول عمر پریشانه او فخر کې جبې د دورا رټي ورکا یا ملمدې راغله نختل خان لوغورہ چې څه دیوس یا ململ مخله کې ده او که دا خل صادر نقفي وې سي نه تکلف دا تکلف وای او دا تکلف نامان راغلي او دې په لور د مشکلات چې نن مونږ حرام کارونه ناروا کو دا غره دې تکلف زندګۍ مونږ دې ته تیار کړیو هر سړي دې تکلف زندګۍ اختيار کړي او د بچو او د وېوي خوې غلط عادت کړي نو بیا غیله کله حلاله برابرۍ کینا نو بیا ول حرامم کې دا کېم کېو دا کې لپاره د روغوم وې دوکېم کې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شنو کلمہ اسالکم علیه و ای زنوانم تاسو نه په دې بیان د دین سمجدوري و انا من من المتکلفین اعوذ بالذاند جوړونکو نمین دیو نمره رضی الله عنهما روایت کې قال دی فرمای نو هینا عن التکلف مگم منی کښیو یود التکلفنا چې په کال خل کې بتکلف نکوی رواه البخاری ته حضرت مسروق رحمه الله روایت کې دی فرمای دحن عبد ابن مسعود رضی الله عنه ویمونگو وردن شب عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فقال بیوی یا ایوہا ناس خلق من علم شئئن سوکشی پیوشی پوئی او مسال ورد معلوم دا فلیقل بیه دا غیبارکی خلقل اوووی ومن لا یعلم سوکشی نبوی فلیقلن دیره ووی اللہ اعلم واللہ خفوئی فان من العلم دیل من دامدا ان یقول الرجول جیوسر اووی لما دا غیبارکی لا یعلم چیپوئی گنا جی اللہ اعلم واللہ قال الله تعالى الله فرمایلی د خپل نبی صلی الله علیه وسلم تا کل حبیب او فرمایا ما اسالکم علیه من اجر ځنه غوړم تا سونه په بیان د دین څخه اجر مزری و ما انا من المتکلفین عوذت ذهن د دا جوړون کول نه روایت موثق انیا باب د په د حراموالی د ویر کولو کې علالمیت په مریضانه ینه مړ او باغې سو پچو پچو ګاړي نو دې تنې احواي د دې حرمت پر دی बाप کې ذکر کړي ولثم الخد او دا خبره حرام نه چې دا خپل مخسوق تکای په وخت مصیبت وشق الجيبه او خپل قریوان سړي کای شلې ونث فی الشعر او خپل ويختشو کای وحلقه او خپل سر خرای اېله مصیبت د وجه نه سر وَدْوَايَ بِلْوَل او دواګا نیوړی ځان ته بل وی دي سباحي او صبر او د حلاکت د خبرې په شریعت کې مندي او د 199 ابن الخطاب رضی الله عنه روایت ته ده فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي المیت مړ چې ده یوعذب فی قبره عذاب ور کولشی دل په دې قبر ددکه به ما باغ سے نیه عليه چې جڑا کې د شي په ده و في کې دی ما نیه عليه یعنی تر سو چې په پسيدا ناروا جڑا کې نو تر هغه پورې دل په قبر کې عذاب ملوه متفقون علیه ګره دی حدیث کې داسې وای چې څوک مسلمان مرشي کافر له خو دی قبر نه لو دری مسلمان تد دی جوان پس پسمندگان ود ناروا جڑا د وجینازاب ملایویږي علام کې قران شریف تاسو لسته نو الله قران شریف کې وی ولات حضور واذرات وذر اخرى یو کس د بل بوج نشي پروتقوله اوس د اړ جوان دو جڑا خود دا دا دی ګناره او د مری ګنا نه د نو د یو په ګنا بل سزا ول ملایویږي ظاهرا ګورا د دی حدیث او د آیات دی د راغي ولماو یو شو جوابو نه کړی یو جواب داغي دارې چې په یو ملک کې د یو رسم او د یو ریواج چرچو نو هر مسلمان چې مړکیږي نو د مرګ نمک کی دا ضروری دی چې دی وای ګور په همدې ملک کې دا به راته د رسومات تي چې دمر شمما ثربدان کوي نوکتتله د مر شو بیا ور سره خلک دغه ناروا کارونه کوي نو سزا بهپهی وي نو په اقت کې چې په می خلک ویر کوي او چغې وایي ګریوان سرری کوي ځان ته کوئ نو د د دا یتو کې چې په ما بر داسې جلانه کوئ او که د یتو نهکو نو بیا بهدلله سظ میوي یو کوله د دو دا دی چې دا د حقه بارا باه کې چغه وصیتو کې جما په څه بچړا کې لکه د جاهلیت په زمانہ کې د اسلام نه مخې دا خبره و چې کوم څړېب بیمار شو نو رشتہدار بیرو وغوښتل او یې مې چې په ما و خړه جڑا او یا ګور ګریوان د ګورې شریکه دا به ول وصیتو نو دا یا سره مراد دې چېغه وصیتو کې جما په څه بوجړاړي ما په څه او اته باندې پښتنو دا غلط متن نه دی مړې په ویر خخ او وا ده پدانګړوغه ښکارې ندا تیموراد یو کوله لمای کرامو دام ذکر کړي شهدا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د حدیث يهودي يهودانو باره یو يهودي مړو خلکو ورپسی جوړل الله حبيب وهغه ته سزا ملاويږي ورپې ځاړي نو کافر له خوېږي نن په قبر سزا دا بهر حال کې یو مسلمان وصیتو کو چې ما په دې نه نو بیا هغه د ژوند د ګنا نه سره د دین مریده متفقون علیه یو دین اور باز علماء وصیت نامه لیکلی د خپل وفات نفس چیردا چې هر مسلمان لپاره دی جوی چیرې زو وفات شو میو خو جماړې دي سار نه کوي دا که ترغیب پوری په شریعت کې سارول له چې قبر او کفن تیار نه چکهبر تیار شو کفن تیار سلو بیا دا چخلانه نه دا راغله او فلانه نه دا راغله اوارو که انتظار کو شي خلقت پکې ډیر شي دا د سنتو نه خلاف شي دا د سنتو نه خلاف شي نو هر مسلمان باندې د سنت تریکې مطابق وصیت وکار دی ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی سمننا سمنه زموږ نه نه من زربل حدود چا چې مخ ټاکولو د غم د تکلیف ایدا که او که زنانوي وشق قلبیو او خپل غریوالو نه سريکل ودعا بدا والجاهلیه او کلمات یوې سٹایلیو کې او بلنیو کې پشان دا غبلنی د جاهلیت نګر سوبر تباب کې راشي ای بابا و زما د زمری غنترورا و زما د غر پشان باندې بچیا دا سٹایلی کې نو حدیث پاک کې دا څنګه مراغلي وای چې کله لاجوندی د مړي نه کوي چې ته د زمماری پشان نوملای کې په سکونه وایي دا به یی او تریشار د غر پشانوی تا به در ترسو هی سکې را شيي اللهه زمانه نه د دی بهجنګوره د غځان چې او ړیوان سرری کوي او د مړی ستایې کوي نو دایخوایګنې چې مونږ د خپل مړی سره خیر وواله معامله کوالان کدی ور سر س کوي ته نقصسانواله معامله کوئ او که داسې جراوي چغې کې اواز نروی او دسترګ نوخې بهږي. مدته جنازه دوارو جهانو سردارم کړی او دا خو درهم د وجهه الله زرکی نر میره ولی دستورګنا اوخ کی ویي متفقن علیه الی دا بی بوردار رضی الله عنه روایت ته قالو وجع ابو موسا بیمار شوه ابو موسی رضی الله عنه فغشی علیہ نو قدمانی بی خودی را وهراسه فی هجر امرات من علیه او سرد د په جولای دی او زنانہ کی او د اهل د نه بخله بی بی د خپل خځې په جولای کې سر پروتو فاقبلت فا نام توجه شو تسويه به رنت چغه والي باور سره فلمي استطیع ان چور کې صحابي خو به خدا خدا چې غوري دي په به خدای کې متاقته نه لرلو ان يرد عليها دا داتې واپس کی پدې خبره فلما فاقرګل چې صحابي په هوش نو قال خپل خځې دوی انا برئون زه ګوره نمنده هغه چانه باندې امين هو رسول الله الله علیه د چانه چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی, دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله حبيب بیزار ده مېنا سوالقه سوالقه هغه زنانه توې چې دات د مړی په څې په جناکه اواز راپور او یا مړی ستاي نه کوي والحالقه هغه زنانه توې چې سر او خره او شا قا غي ته وای چې دا گریوان سر کی متفقن عليه وای زه دین به زاره ا سوالک معنا سو هغه چې ترفسا او ساو ته به نياه ته ون ند وای سالکا غزنانه چې دا واز را پورته کوي په جڑا سره ون ندب ساي نيته وای دغوري ساي کوي وال حالقه حالقه غزنانه وای تحلق راسها چې دا سر اخرې عند المصيبه ته په وخت مصیبت کې وشاق چاته وای التي تشقصوا بها چاغه خپل جامي ووشلې وی سری گریوان سری کې لمصيبت دوجنا د دو هديثم د متفقن علی حدیثو د مغیر ابن شوبره رضی الله عنه روایت دې فرمای چا اورې دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایله منیه علیه الہ سو چ پاغمانه د ناروا جڑا کی گی. فانه يعذب بشک د دې چې د سزا ورکول شي بمانیه علیه با چې په د جړه کی دیشی پرد قیامت اور هغه تفصیل د لمخ کی دیر شو متفقن علیه ده ام عفیه چې د دینم دی د دی نسیبا په زمید نونیه فتح سر رضی الله عنها نسیبا یا نسیبا قال عبد الله فرمای اخذ علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم ويغسل النبي السلام په مونګه باندې عند البيعه په وخت د بیعت کی دا وا اے جنان او پردہ کیرا لور اللہ حبیب سره یاد کوو نایت به وشروک بنه کوی اغلا بنه کوی دروغ بنوایه او دا بهم ته واعده غستا الله نه نوح چې مونږ به په موري باندې ویرو ناروا جنا نه کوو دغه جناناو نبیات کې باقاعده غستا چې مونږ به په موري باندې ویر نه کوو او نو با هغه باندې ناروا سره جڑا کو متفقن علیه ابنومان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت ده یې فرمای اوغمی علی عبد بی خودیر راغلی با عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ فجالت اختو ہو نشوروشوی و خورده تب کی چې چو بی والی و تقولو عبدی خوری واجملا وازماد غر پشان رورا و کذا و کذا تعددو علیہ و دارنگی و تدارنگی و تعددو علیہ یعنی دا آغا خوبیانی و صفتو نشمیرد فقالا نعبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی شيکل هغه د دې به خدای نه په خود شو لې ما قلت شيان هي زما خور اتا چې بکم زما صفت کولو الا قيل لي مګر مال به ویل کې دل انت کذالک ترشاد غربشانه د ګور دی باندې ملائکه ولا وې دی مری له تکلیف رسي بلکې باز روايات او کراغی دسي پسو کې وای او ارتوي ریشا چې داتوي چې ته د غر پشانې نو ته د غر پشانې او ریشا ک دزمري پشانوي ويم اما قلت شيان تا ندي ویلې الاخیر دی مگر مال بویل کې دل ملائکه تر طرف نه انت کذالیکا ته دارمږي رواه البخاری او روایت کرار وانی چې کله به دار ور وفاځ نو بیا د خور دغه شاندستاین او جړانه کولا صلی الله تعالی علیه الاهر محمد ابن عمر رضی اللہ عنہ د ہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مال روایت تھے قال فرمایا د اشتکا صاد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار شو صاد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ شکوا په بیمارې جو سره فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم آ. نراغل ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعودو داغبی مار پرسی خولا ما عبد الرحمن ابن عوف سرد عبد الرحمن ابن عوف عود سعد ابن ابی وقاس عود عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہم صلی اللہ دا جلیل القدر صحابہ این کرام ورسرو فلمہ دخل علیہ عرقل جلاللہ حبیب وردنش و فساد ابن عباد رضی اللہ عنہ دا رانشوار و سردار و وجد هو فيغاشي نووي مندوغا دبي خی په حال کې د خ په حال کې او غ وې او داې د هغې کې مت کو زنکه فقالله الله ه قدوه آیا د وفاات شو قالو اللهیا رسول الله ن یاد الله رسولله و شو نه آېبي خی غونې پراله فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب پژړا فلمار القوم بكاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارکل چوک تہ دی قوم او صحابه کرام او رضوان الله تعالی علی اجمعین جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکاو نا غیم او جړی قال صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے الا تسمعون ایتہ سورینا ان الله بیشه کالا لا يعذب بدم ال اذاب نو ور کای په په خود استرګو چې بنا आवाज د استرګو نو فکر رواني پدی الله اذاب نو ور کای ولا بهزن القلب او نفخفکان د زړه زړه خفشو د استرګو نو فکر رواني الله اذاب نو ور کای ولکن يعذب بها ذا و اذاب ور کای پدی و اشار ال له دغه یڅړه په غم کې یاړی مو پځي چېب باندې غاډه وړ خبري کوي او آواز را پور تکړه او يرهم يا پدي چېب دې د وژن راهم کوي اي چې اوسړي باندې غم راو سترونه خيوخ کیزي خدای پځبا الحمدلله وي پځبا انا لله و اننا الیه راجعون وي متفق علیه دابې مالک بن شریف رضی الله عنه نه روایت ده اے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی انای حتو اغویرگر زنانا اذا لم تتوب كل جدا تو بو نباسي قبل موت حادث دین مرغ مخکی د مرغ مخکی مخکی د خپل ناروا جڑا دی, دی تو بو نستا لو دا قمودا بو درو لشی یوم القیامه پرز قیامت زګدا ویر گناه کبیره را نو دا بو درو لشی پرز قیامت والها سربال او قدی و قمیص من قثران درنجړو و درعن او د دې یو سادهول په ټه وی من جرابن د هارا حنا چراغې د وژن او په دې خارخ مسلتش چې یو بدن په اور کې مسوځي او باغې خارخم مسلتش او یا راغ خارخ د پاسه ران د اواري نو سوزول پوره وسول کای ترانځه کای یو بلیګ یو اسابوی وی لوګي وی دیم زخم وسځي دتابه د دې زنان سره چکم پوري واني ویرو او دمر نمکه مخه دا الله ته صحیح ته و او نباسي رواه مسلمن داه حضرت اسید ابن ابي اسید التابی رحمه الله نے روایت ہے ان امراۃ دے یو صحابی روایت نکلی کین منل مبایات ہے چا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا زنانو نو نو چې بیاتی ور سره کړ صلی الله پر دا زنانو پر دا او دا اللہ <سؤال> حبیبت عہد و وادی واغستی دی تبیعات ہوئے قالت دا فرمائی کانا فیما اخذا علینا او حاگا چه اخستی وزمون رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فی المعروف اللذی فبارد نیکو کارونو کیا آگا کیا اخذا علینا چه مونگا بانی لاغی وادا اخستی وار نو یوداو اللہ ناسو یهو فیه چه پنی کار کے ومون اللہ دا حبیبنا فرمانی لکھو او داو چه اللہ نحمش وجہن مومب پیغام کې مخنه شکر وکم ولا ندعو ویلن او مون بازار د پاره د حلاکت دواګانې نه وړو چې الله دا مصیبت راغله او ما حلاکې مذهب کې لګد نارینه وبای ځنانو عادت وي ولا نشقو جیبن مونږ نه دا واده مګر چې مونږ غريوان نشری کو وا الله ا تور شارو تن شار یا الله نن شرشارم دا چې موږ به یختبه برګو نه لکه د غمدو وجه نه بای زنانه شو کې بیا به بروي موږ دای نه موږ نه دا وعده مګستو الله نن شور شاره چې موږ دا یختدا سي ببر نه پریزو پروا هو هو د بیسنادن حسنې نبی موسی رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ما من میت نشته یو مړې مو ته چې دی و فاتی فیاقوم باقیه نور اپورت سیغه جڑا دونکی په ده فیقولو نای په جنا کی وای واجب علی هوا زمو د غر پشان رورا وا سید आवाजم سردار او نح ور کیا یادې غل نور د ایمبڑی تاریخونه کوي او ستاي نه کوي او جاڑی او چگی وای الا اوکی لبی هی ملکانی مگر په دې مری مقررب شی او دو فرشتي او یل هزارنه پسکونی وہی اور توي هاکا دا کونتا دا څنګه ثاينی کیږي تیداسي وګره دا ثاينو والا خپل بړي سره ډېر له نقصان کوي داتې ته او که چا وځي ته کوم جما 12 10 ثاينه نو بیا که شو کوي نو د خپل صداوي مدې مړي ترامل دو فرشتي ورته وي ال هزاني دو فرشتي مکرر شي اورې داسې په سینې سینې کې په سکونو وي ورته هاکا دا کونتا دا رنگ وی لگدا څنګه چې دای وي رواه ترمذی یووقال <سؤال> حدیث حسن لهسته توي چې ال هزارې کې راغې ذکروش وي بجمع الید ای وهل او یو سړی د ککول چې لاخ راجم اکیلات کړه راجم چې سپته جوړه لاخ راجم کی کلا چې سپته جوړه کې فز سو دره او په دې سینه کې دا بهره رضی الله عنه روایت ده دې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اسنتا ان فیناسهما بهم <سلام> کفر و ای دو خبره پری خلقو کی دادوارد داسې دی چې د کافرانو خو یو تدی خو په مسلمانانو کې راغلی دا نه کړي چې دا خو یې چا کوي نو تم دا <سدق> کافر شو اے دا خو یې د کافر تا فکر نه دی چې مسلمان ته دی یو اتوانو فینسب د چا په سب کې عیب لګول چیرې دا کم نصب دی کم زادر خلک وایي او باندې نسبته په معاشره کې خلک سپکوري پناسب کې عيب لګول د کافرو طریقه و لکه نه کافر سره بل څه شې نو فخر کنه سبو مونږ سره خدا ته شيشته شي د فخر غلې هغه څه شي ان اكرمکم عند الله اتقاكم تقوی چې سچا ګډېره تقوا وی هغه ډېر عزت منده رمو خدای اسلام اصول دی او سره هر نه سب سره تعلق لري او چې هغه کی ایمان دی او کی دین دی نو دا د الله باندې څوار دی بلال رضی الله عنه حبشي غلام درنګ تور ودا حضرت بلال شانته و غرا اوبن طرف ته د نبی السلام هغه سکتره خپل رشتہداري او خانداني خلق قریش لیکن چې کله په ایمان نه نو نو د حال جو شو نو یو په نا سب کی عیب نه ګونو ونیاهت جین پری مریمانی میر پول داد کا پھرانو طریقہ اسلام د دین امام فرمایلی دا رواه مسلمن دہی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ باب النہی باب د بیان د منع کی عن اتیان القہان درات لون کاهنا نتا و کاهنا چلاوی چغدا د اولری شزه پغې پوهیږي د دایتر د سرا د شریعت حکم دی راځي بنا ول منجمین او نجومیان او ته ناراضي ول او راکا کچلوی چې دا ولري چې مونږ په غیب کویغو او د رخصوی چې مونږ ته پته لګي واصحاب الرمل او اصحاب الرمل د تفسیر رسور روانه و وطوارق بالحسا هغه مارغان شړون کی پګیټ سرا عرب غدا چکو له چی دای کی بدفانی ډیر روان نو چې سره به سفر راتلو نو سګیټی به راوغستلو مارغه به د جاله نواله زول نو کاغوخی طرف ته پرواز او ولوتل نو دباوی چې زمماله سفر د خیر دی او د برکت او مبارک سفر دی او کاغوخو طرف سوال او تو نو دغه دا سفر می ټیک نه او په دې به پټ باندې نیو ما بل حثا طا دیتو سرا او د شعیر پورب شو سرا ونه هي ځاله کیاد دي غونته بل شی یوم المؤمنین رضی الله تعالی محانه روایت ده قال دا فرمای اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوز کړو تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوز کړو در رسول اللہ صلی الله عنا اوناسن څخه خلق انل کوخانی پبارد کاهنانو کې چلا ویځ په وی بو پېګ مہمہ نصیب معلومو قسمت معلومو اوستا تا په نصیب کې بچشتاو کې نشتا فقال له سو بشئ ان د الله حبیب دا ايشې نه فقالو صحابه کرام اورته وی ته پوس کون پورته وی یاد الله رسولا انهم دیشت د کوهان او يحدثونا احيانا ده بیان کوي مونږ ته په باز اوقاتو کې بشین د څه شي فقالوا حقا لدينا هذا خبر امک کی چې څنګه ویل یا شانو شي نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل تلکل كلمه داغه خبره ده من الحق ده حقنا يختصها الجن يو چې راو تختوي د خبره لره هغه فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ ندا ورواچې پدې وخت د خپل مرګريو دوسکه دا کاهین سره تیريانه نو دا کاهین له تروسه حدیث کې څرراوه دي الله چې اسمان کې خبرو کی اگر او راځي دی وريذ او فیزاکم باز ملائک مقرر دي دا پیریان او شیطانان د فضا پر وروفي چې ملائک یو خبره کوي دی او وري نو دا کاهین د ناسونو ګوري نثيب معلومه اویدو رخصی و چې زنه د ما ته پته لګي دا خبره ده چې په دې وقت کې روغون دی او کی نه دا هکه خبره ده چې څنګه خلکو له خبر ورکړي اغه شانوسي فیخلتو نما اهم میات کذیباتین دای بیا ورت کې نه دې سره څل دروغ او هغه څل دروغ بیا خلک د غیری رښتیا خبرې د وجه نه مانی که روزانه څل پیلې هغه دروغ جن ثابتې خو ناپو خلکو یاد نه چې غفلانی ته ویری جداتي وکي او هغه شان وشل وحدیث رواه البخاری فایوریوات البخاری شریف کی اگلے ہدایشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ان ہا تشیش کدا دیو ری دیدی دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولش فرمائے ان الملائکہ تم الملائکہ اللہ تنزلوا فی الانان راقوزی کی دیور یز ہوتا وہو الصحاب انان معنی دی کس نہ ور یز فتذکر الامر لدایوب السرۃ ذکرہ کہیں کویما چې هغېې سکي شوي پاسمان کی نو فییت سرې په شیطان او پټ وګله شیطان کېيفایتطرې پهشیان وسم پټلهکیې دشیطان و فی او هوووهديو حيلکو ها او بیا دا خبره اوي دغی کاهناوته فیديبونه معها می ته تقبت د بیای دروغوي ددې سرسل <سؤال> درو میديف د خپو زانو د طرف نه او غ دروغې خلک د وي خبرې د وجه نه پي قالو هو دا قال چې فیاقو فیاق روحا د فتحیده یا تره او زمرد قاف اوراله فیاق روحا ای یلکی ها ور وای او اناند په پته اید سره دی د سفی بنت ابی عابد رضی الله عنها ریواयत دی او دا بی بی حدیث نقل کړي د باز ازواج د نبی صلی الله علیه و سلم نا ور او دا غبیبی حدیث ذکر کړي د نبی صلی الله علیه و نا قال اللہ حدیث فرمائے نے معنی تھا رات سکدا سکرا ترا دے چاوی د پغه بویګم نصیب معلومو فسئله ان شیء او دتنه تپوس کو دیو شی بارکه فصدق قه او بیر اخر خبر تصدیق کو جنت رشتي اوي نو له صلات 40 د د سلوی خرج د الله په دربار کې قبلې غدا دا څنګه نجومی کاهن او ای نصیب گورم لاگ گورم نصیب معلومم د تراਲੇ تصدیق دیو کو نو دغه یکه سالوی خرج یموز د الله په دربار کې قبلې ینا پرواه مسلمه د حضرت قبیص ابن المخارق رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي ماوریدیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې یقول چی فرمایله الله یافاتو وتیراتو <وطیارت> وثرو <وطرق> کو مینل جبت دی معنی دا ني درته په خپل رسو وېمان انار حبيب صلى الله عليه واله وصحبه ان اوږدېږي چې الله ايافاتو ايافت دي دا وایي یو کیس ملکی راحل او دا هغه لیکو مثال پتو رسنه نتیجه سره چا قسمت او نصیب معلوم ول شي بازرادي پاټکل کړه خيرا کوي نبيات یو یو ورانه نه نوک دی یو یو ورانه نو نه پسته یو پاتیشي یا تکای پاتیشي ناغه نس نتیجه راځي دا ایا فتوه ثیراتو بدفالی وتورقم او دا مارغان د جالو نشړل او په دی بدفالی نیول منل هیپته دا ټول لن دی د سهر او د جادو ندی رواه او ګو داوود بیسنادن حسن <تصف> <تصف> وقاله امام ابو داوود وی چې تورکست وی وی هو الزجر دا رخل دی زجرو ثری دا شړل د مارغان دی وه غ داې ته من چې وغې طرفوالو او شا اما یاګ طرفوالو و غ دا ته ه او شامه رانې دا چېسوو کېتهمون ویکپله ن فالسی او شا ا یا بد فالون سی برانې دغ پلو و سره او دغ پ سره فینواره نو تایم بنا دینیک فالو نیسی چې دا سفر مې د خیر دې او دا کار مې د خیر دې و ان او چروالو دې علاجه ته له سارګه طرف ته شا امام نو دې بد فالو نیسی کالا بو داود امام بو داود رحم الله و والا یا خطه صلوی الخط لکیر را کړ او د دې تفصیل لر مصنف رحمت الله علیه ذکر کې قال الجوهری فی الصحاح امام جو حریف سحاہ کے بیان کرے چیل جبت دا جبت ننے وی کلمت اندائیو کلمتا تاقاو علی صونم ددی اطلاق پا بتم کی گی جبت بتموئی او دا جبت والقاہن تموئی ترویتی تا وصاہر او دا جادوگر تموئی ونحو کو او ددی غنت نور نو دا جبت دا طول امان آگانی پا دی حدیث کی کئی دیشی دا رضی اللہ عنہ مانا روایت سے بفرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي من اقتبس علم من النجوم چا چې دکو سهی صاد علم نجومنا نو اقتبس شعبه من السحر دها تل ک یو هیصد جادونا زادا ما زادا زیادای دې هغه چې څومره د علم نجوم لم جاتې نو دوره د جادو یې لم زیاتېږي کدی و چې نور د علم نجوم <خخخ> د علم نه منارغلی دا اولماء کرام علی وې د دې علم نه د نجوم نه په طریقې د دې علم نه په طریقې د سببیت ممن راغلي نکته کوم سړی چې په علم نجوم کې ورنه نوته دا هغه کی د ګړوډيږي او د دې علم سنتي جنشتانو شريه د دې نه من فرمايلی دا رواه ابو داوود بیسنادین صحیحین صحیح <coughs> حدیث تفسیر ما ابو داوود ذکر کړي د معای ابن حکم رضی الله عنه له روایت څخه قال يا فرماي كنت ما بين ويا الرسول اني حديثا اهل الجاهليه زنه نه د جاهلیت نه اسلام تا راغله وقد جاء الله تعالى بالاسلام اول الله اسلام راوستو وان من الرجال بشكم کی سړیو یا دونل غي دي د کاهنانو تا قسمت معلومه او ویږي د غيب قال الله پیغمبري فلا اې دې په لور غلاط غندا اكيدې والا سره چې ورشینو ډېر مسائل به به خلراشي نو دا سره اړه ورځه ما شریعت پدی ترتیب لاره فلا تعتهه ویتور ته مذا قلت ما ورتي ومن ناراجاله ممکن څه سړيدي ته تغيرون بدفاليني سي قال ذلك شيء ونبداه شه يجدونه في صدورهم چې دیمون دي له په ټول سینو کې فلا يسدهم له باندې کې دیم له دخل کارنه چره فلانی سره مخ لراغه فلانی جنا نه مخ او تش غړې پر سر باندې او طرف سوال وته دا کی زونا او دا پت فالای دي سوق منه کای نه دخل کارنه قلت مار دی و من نار جان ممکن څه سړی دی خود تونه هغه پدې شو کو کی کر خراګه دي تل فلانی پیر صاحب دی مر مل ور سره دا دا ایران تور دوک بازوی کم کی صحیح ایران دی اولما دی هغه خدمت کړي اغی د زنانو ته ملاقات نه اجتناب کئ صحیح طریقے سره وظایف حل کو لغئ اوسم دې توازع خلق علم و رمل وای دا په شګو کې کرخراکا دې لمونکې چې سړی دی خطونه اغی کرخراکا دې ورته الله پیغمبر ورته ځواب ورکړوقال کاند نبیوم من الانبیا وہی او په غمبر دې غمبران ولا یخطو اغبا خطونه راکل او د دې علم هغه ته د وہی پدریش یو هغه چې دنیا نه لاړ علم ورسره لاړ نو فمن وافق خطه و فذاک ارغه سوق کی شو خط داغه نو اخو دغه شان څه خبره وزد نبی د خط سره مده چې خط څنګه موافق کیږي یعنی دا, دا, دا کی د ممانعت نه نه دایلم رمل فشو کیه پکا غزرو کی کر خلاف کله وسب بعد تعویذ نو غره پکر کو مشتمیل دال د یم یا الله نه غنی یا سید نه غنی نو دا تعویذ د جواز حکم فرمایله او ک ک شکر هي ل را کر خ راخل هو ير مل مل رواه مسلمون تی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی امام مسعود البدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمن الکل تپی سود سپینا اس پہ خرصول سے کہی نو بعض ایموی مطلق اس پہ خرصول حرام کہ احناب داوی چې د کم سپی حاصل جائز دی او هغه کلب معلم علم دې چې نوې راغي پیسې جایز دي تاریخ رسول جي او جيڪم داس پیسې نه راغي خرڅول به درسته ني و مهر البغي او دارانګي هغه کمایې د بسکارې زنه یو جنانه بسکاری کې د هغه کمایې حرام ولا وحلوان حلوان تل کې خوشي ته وي د قاحم ته مخن کو مټيایي او ګوړا موړا او کوک شهراړو دغه کې د موراتي د قاحم چې قاهانت کوي چالوی نصیب معلومه چالوی واره که چستا په نصیب کې بچی شاو کنه واره که پتا پیران شاو کنه نشته دا د دې په دې کې څه حاصلې دا حرامونار والی ورګون کې هم حرام ور او هغه سن کې حرام کار کوي وحلوانل کاهنه او هغه یری خوښید کاهین چې غلطه قاهانت کوجرت کې ملاويږي متفقن علیه صلی الله علیه بیان التویری دا باب په پا بیان دا منہ کے دا بدفالی نام اے بدفالی پا شریعت کے حرام دا ناروادہ شرک ورتوے دی او بدفالی دے تاوی لکبا جے خلق کوئی دا عرق سپیرہ نامیاش سپیرہ را او فلانہی میاش پیشے سو کوادو کنو خیر نمو بی او سو کوئی دا فلانہی رنگ والا جامی سپیری دی پا مونگا خیرن را او سو کوئی دا بچے میں سپیر دے لور میں سپیر دا فلانے سڑے سپیر دے او جردکو مخمان نکور نوز نکار بج سمین نفری دے طولو توئی تتریور او دا حرام و ناروالے فیہی علا حادیث السابقہ فی الباب قبلہو دے مخباب کے کم حادیث چی تیر شنو آغم دے باپ بارکی لی آنت رضی اللہ عنہو فرمائی لی او جدوین روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یې بیماری د یو نه بل ته نه لګي د استقلال په تور باندې مې علماي کرامو لري یو مرتبه د سببیت دا بیماری د پر اساس بادي خود دي لګول او له شوق ده الله ربن عزت ده مدا شریعت لارب باندې کچې یو بیماری د بل نه نه لګي بلکې کته یو ته خود نه لګې د نو هغه بل ته نه چانه لګې دي وا لکه حدیث پاک کې راغلي یو مان خارخ لګې دي نوی باندې چېردا په چرته دا سوهانو کې سره دنه چې پای بخاره نده دوار جهانو سردار باندې چې دوی فمن اجربل اوله هغه ولنه او خې خارخ په لګیدل وغه لچل نه بوله مشغل الله نه بوله بس دې دې مودريم ته من لا بوله لا ادوا لا ادوا یعنی بیماری کی ثادیت مشتا د په طریقې د استقلال وای او په طریقې د سببیت او لمد جواز قائم ل کلا اس بیماری دफार اسباب وی اسباب عادیه چورته وای لا اذوا اولماء کرام ذکر کړي وي دا الله حبيب جو که اسما تفصیل ذکر کړي جوزام یو نادار بیماری وا دا الله حبيب باندې احادیث کوي چې د مجذوم بیمار ندا چونت خلک د زمری او له و شر مخنه چړي تخته او د روایت کې راغلي چې هغه مجزوم بیمار د الله حبیب د الله سونی او پيو پليټیکې نوې قرأ زماده الله په وکلو توکل بر وساده نو علماي کرامو لګل کېد چې شازات پوخي مانوي چې کله بیماری ورته هم لګې دانه چې سبا ده رانه وي چې کاش چې ما دي بیمار سره خړللې نه او دته په لوفي کې مسکل نه سبا ایمان ته نقصان رسېنو نو اوس نه د لوخې موخه جدا او کنا د الله د رقام ان ایمان ورکړي نو بیا یو ځای یو څه خراب کړي لا ادوا مشته ده د دې ید بیماری ولا سیرا تا ولا سیرا تا ادا قدیمه ته موږ غوړو د شریعت غوړو پار یو حکم کولو حکمت وي کچریدا سې نومه تقیید جوڑ شي نو بیا بې دي بیماری خدمت څوک کړي موږ ته خبره ما ده د شریعت د مخ کې د جو غوړو بیماری د دې لګولوالا الله دې لا ادوا ولا زيراث او نيشت ده بدفاري ويعجبني الفال او پتاجب کي چي مال رنک فالي ګرنک فالير الله حبيب امنيول يلك ويو سره نيک فاليدي دا اتنا سشيرو کيلي او دي غلټي او چا یو کتل आवाज ور کچھي आवाज دي دو واجد وای مندون کیتا ندو وي جرثم داشو مومم ګور يا د واجدو आवाज نه واوریدو لکه سوره حدیبیه کې دا نو سهيل ابن عمر را را را را. سهل او سهل معنا دا آسان دیه ایتنه ایک فالی و د الله حبیب دی سهل دا سهل نه دی مامله با آسان شي نګورنی فالی په شریعت کې جائز دا او بد فالی حرام دا قالو صحابه کرامو فرمایلی رضوان الله تعالی علی اجمعین ومل فالو فاعل الله حبیب دی فالی صلا قال کلمتون طیبۃن ہدایت پاکیزه خبر دا, دا متفق علی ته حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے. یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا عدوا بیماری بیماری متعدی نہیں جدا دے مستقلاً یو بل چلے گی بلکہ کہ اللہ نو یو بیمار شي بیا بلم شي بیا بلم شي ولا تھ یرا تا ولا تھ یرا کی ګور مثال په تور اسلام په اړه خبره کې زمونږ د عقیده حفاظت فرمایله رشید احمد غنگوہی رحمتہ اللہ علیہ شریعت دے خلاف نہ دے چې په درجه د سببیت کې یو نوبل بیماری ولګي خدابخ په کې یقي دی چې دا جدا حکم د الله دی فیصله او کا نو الله چې کله فیصله وکي دا غیره د پارڅي ظاهری اسباب وی نو د سببیت په درجه کې د بیماری د تادیات نشریعت منکار نه کوي او د استقلال په تور باندې انکار کوي و انکان الشوم کو چریو نو هوث او سپیر في شان پيويشي کې هڪ پيويشي سپيرواله وي خو په سيزونو کې سپيرواله نيشه نه بها په دي درو سيزونو کې وي پاقيدار پکور پا کې بو وي والمرعه او په خذا کې بو وي او په اس کې بو وي هڪ نو هوشا تاسو سپيرواله نيشتو کا چروي نو په دي درو سيزونو کې بو <خ language> وي وله پور سپيرواله وسته لكکور او ستا گذارا پکينه کيږي او گاونديان دي ټول ناكار او خراب اگر انا کس پیرواله سے چدا باد زبانہ بد اخلا کرا او مو زو دین او خیرته قاون نو اس مشرک شرن پیجلی اپ فرت کس پیرواله سے چپاگی د دید سکار نک او تشدر یا کار او د غرور او تکبر د پار د ساتله پتون کس پیروالش کدنن پر دی گرو کی منشتا مت حقن علیہ دبریدہ رضی اللہ عنہ ن روایت چھ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے عوام چھ ک خبر کئ کوئی فلانے پر زڑ منہوس دا شریعتنا خلاف خبر الا نبی صلی الله علیه وسلم قالوا لا یتتویرو چه باد فالبه نه نیوا باد فالبه نه اختیاروا داود ابو داوود بسنادین صحیح ہے اور ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت سے قال اے فرمائی ذکرت تویرت ذکر شود باد فالید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ پیغمبر وی احسنوا الحال فالحیصه بدی کہ ایک فالیدا باد فالینا روایت وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا او دابت فالیبن و اپس کئی مسلمان دے و کارنا لگا باز خلق تندیل اٹس ورگی و اپس کئی نظم دے پمکاران دے کاربن بی سمیه نفری و او الاترد دو مسلمان دابت مسلمان نو اپس کئی دے کارنا فیدار آحد کم کل چوبوریو پتاسو کم آیا کرہو آگا چی دے بدگنی نو دے دی ووی فل یقل دے دی ووی چی اللہم یا اللہ لا یعطی بال نا رابل النشی کو لے پنی کو سر الا انت <متحدث> مگر تا ولا یدفو سیعات او ندفو قوی غناکار او بدکار الا انت مگر تا ولا حول ولا قوت الا بکا ولا حول ولا قوت نشت دے ده نقصان او ده گناہنو ده بدو کارون او ری او نشت دے قوت دنیکو کارونو الا بکا مگر ساپ مدد و توفیق حدیث صحیحن رواح ابو داود بیس نادن صحیحن س صلی الله تعالی علیه باب تحریم تس